Hallå, där står på tåg, där köper blåbär. Nu har jag tryckt på räck. Så mm. Nu får du hälsa ja. alla välkomna. Ja, eh, välkomna till succé på den fyrkantiga ögon. Och jag tror att eh, när vi sitter så här och pumpar ut systemet med mm. eh, snack innan så tror jag det bästa man kan göra det att göra så som du gjorde nu det är att precis när jag har avslutat en mening och tror att du ska prata, då bara säga Tre två, ett, så är man igång. <laughs> ja. För då blir man seriös. Mm. Så att det inte blir att man har lite garv kvar i kroppen. Nej, det är bara jag som råkar ut för det. Jag tror inte det har hänt ja. dig någon gång. Ja, jag har nog hängt på i alla fall. Mm. Så att säga. Så, men det, det har det säkert. Uh, den gången var jag rätt full i skratt när vi höll på med den där jävla... Uh, när vi hade ätit popcorn. Med... Uh, <laughs> Ja, uh, ghost pepper eller något sånt där va? Ja, just det. Och jag satt och checkade kanelbullar och Evelina trodde att vi hade rökt på. Ja, och det var så mycket typ ånga med peppar i luften i rummet så att man kunde sitta och prata och så försvann bara rösten och man började hosta. Ja, men det var ju typ ja. som att någon hade sprayat med sån pepparspray. Sån ja, Gör de inte någon här övning i militären eller någonting? De får gå med gasmask och grejer. Säkert. Vad var sånt rum vi satt i. Mm, ja, det var kul. Mm. Uh, ja. Um, vi kör podd. <laughs> Trots en speciell vecka kan man väl säga. Men uh, ja. vi kör på. Mm, det kan vi göra. Uh, Men hur har veckan varit uh, annars då? Jo. Uh, det var faktiskt länge sedan jag... Uh, Tittade på någon film Eller serie nu på riktigt mm. Så um, Jag tänkte att jag Vilket det här är väl helt obegripligt Men nu börjar det bli dags för mig att kanske se uh, Cobra Kai då För jag har inte sett ett avsnitt av sista säsongen uh, Som delades upp i tre omgångar Och mm. bara den sista är Om jag har fel nu Är på G nu tror jag mm. uh, Så det är väl dags att ta tag i den I helgen kanske Men uh, jag har ju Dels så har ju alla mot alla börjat den här veckan. Det tycker jag är skitkul att det har börjat. Mm. Um, så det tar ju lite tid. Men sen har jag ju... Det här vet jag inte om jag nämnde i podden eller bara till dig. Men jag har ju blivit beroende av såna här Microsoft Rewards. Ja, nej. Det... Är, fan, minns jag inte ens att vi har pratat om. Nej, men det innebär så här då att... Um, du samlar poäng via att... Via att använda Microsoft-produkter. Mm. Det kan vara till exempel att eh, använda Bing som sökmotor. Mm. får man tre poäng upp till 90 om dagen. Eh, 90 på PC, 60 om du använder mobilen. Sen kan man göra lite quiz och få lite poäng för det. Eh, men den stora grejen är ju då Xbox-appen och Game Pass. Alltså mm. gaming. Där man får poäng för... Eh, om du använder uh, Xbox-appen ett visst antal dagar i rad. Om du spelar ett PC-spel fem dagar i rad. Om du spelar ett Gamepass-spel varje dag. Uh, hur många spel du spelar varje månad ger poäng. Och då ska du då kunna använda de här poängen till. Jo, vid till exempel 7500 poäng så kan du ge dig själv till exempel PC-Gamepass gratis. Mm. Och nu har jag hamnat i det här att nu har jag så mycket bonuspoäng för att jag gjorde ju det här varje dag i typ tre veckor när jag var arbetslös. Så att nu vill jag ju behålla min bonusstreak. Vilket mm. betyder att jag måste spela via Game Pass då, via ett Xbox-spel, 15 minuter om dagen. Tack och lov inte så mycket. Men det har ju gått så långt nu här att i tisdags var jag jävligt seg. Mm. Så hade jag inte spelat någonting och så sa jag nej men, ge dig nu Joel skärp dig. Så det kan inte vara så viktigt. Så gick jag och la mig men så låg jag bara och stirra på datorn. Så efter tio minuter gick jag upp och spelade Wolfenstein 2 The New Colossus i 15 minuter. Ja, men det är och kul. gick och la mig. <laughs> 15 ja men minuter. alltså ja det är inte Ja men jag hann faktiskt med jag ska prata om det lite sen. Mm. Så här, men det är en rolig grej att hålla på med mm. tycker jag ändå. Och att det faktiskt ger saker så det känns som att man tjänar på på riktigt. Mm. Mm. Och då kan man fråga sig: Jag sa: PC Game Pass, 7500 poäng i, för en sån. Hur snabbt tar det då? Jo, eh, sedan första januari någonting då. Så har jag just nu, och det blir väl fem veckor ungefär, så har jag fått. Ska vi se. Här. Du, du. du. 6344 poäng. Så man kanske inte riktigt hinner få en sån PC Game Pass i månaden. Mm. Men varannan månad kan man nog få gratis då, ungefär. Det är rätt coolt. Ja, så det har jag hållit på med. Ett litet tips om man nu vill använda Bing istället för Google då, för att få de där lite extra poängen. Ja, ja. Mm. Jag tror att skillnaden är marginell i helhetens namn. Och jag ska vara helt ärlig, men det... Jag har inte provat. Jag har... Duck Duck Go när jag söker på nätet. Ja, och det är väl det bästa såklart. Men då det jag faktiskt har spelat i veckan det var att jag tänkte att det var dags att, jag har köpt lite, kört lite sådana här storydrivna indie-spel fram och tillbaka. Det Några har varit bra och några har varit mindre bra. Mm. Så jag kände väl att jag vill ha någonting som är helt annorlunda nu. Lite FPS liksom. Mm. Så kom jag på att ja, men de här gamla Uh, remaken och de gamla Bårdförståndsspelen kan man väl kalla dem då mm. Även om det mesta är nytt Helt helt nytt, så inte alls en remake En reboot heter det ju mm. uh, Jag dammar av det andra I den serien, det heter The New Colossus uh, Mindest är som Väldigt, väldigt bra Och jag tänker att uh, Så länge man får bekämpa uh, Nazister med uh, Vapen med stor uh, Finess Mm. Så tycker jag att det är jätte, jättebra. Däremot så dog jag jävligt mycket i början. För jag tänkte att här kan jag springa in som i dom. Mm. Men då dör man. Man måste vara lite taktisk. Nödvändigtvis inte köra stealth. Men det kan vara så här att man springer fram och skjuter ett par. Sen får man gömma sig lite och vänta på att fienden börjar leta efter den till exempel. Mm. Så kan man gå fram. För man kan inte möta för många samtidigt då tappar man både skulden och livet jättejättesnabbt. Det finns ju ett uppdrag på det spelet som fick mig att eh, avinstallera det och det är ju det här nu ska du överleva så länge som möjligt och så skickar de av vågor efter, med fiender och så ska man bara liksom överleva. Ja, jag vet. Den jag, inte var, jag, jag gillar inte sådana uppdrag eller sådana um, barn så mycket. Nej, uh, och det håller jag med dig om att det kanske inte är riktigt inte riktigt så bra som jag minns det. Men så länge, som jag sa, så länge det är de här som det är ett FPS-spel på riktigt så tycker jag ändå att det är om inte helt suveränt så i alla fall väldigt bra. Mm. Men den har några sådana där uppdrag som det du nämnde till exempel att det kommer våg efter våg och så ska man, ha man ett visst antal minuter innan man typ vaknar upp ur en dröm. Mm. Något sånt är det ju. Det som har skapat absolut mest frustration hos mig det är ju vad som händer mellan uppdrag då man är på den här ubåten som fungerar som hubb eller som bas. Mm. Att jag hade ju allra helst bara kastat mig rakt in i nästa uppdrag. Mm. Men här får jag istället ta del av förvisso ganska ofta helt absurt skriven story som visas med Eh, Cutscens som faktiskt eh, man garvar rakt utåt. De är ju jävligt bra på att göra karikatyrer på alla möjliga människor i de här spelen. Ja. Oavsett om det är från amerikaner eller eh, folk från New Orleans, sydstatare eller nazister så gör de det jättejättebra. för allting är ju uppskruvat till max i ironi och eh, satir. Eh, de är lite långa dock. Men framförallt så är det ju jävligt frustrerande att mellan uppdragen få den här mappen ska du springa med till den personen. Och så får man leta på ubåten för man hittar inte riktigt. Och så säger ah, ja men nu kan jag väl få köra. Ja ah, men du, spring till Gracie nu och gör det här. Och så får man göra det. det. Det tar alldeles för lång tid. Jag tror att den längsta sån, bara mellan två uppdrag var för mig 23 minuter. Med cutscenes och sådana här, nästan fetch quests. Fan, och det, är så, det är fan för mycket. Så det drar ju faktiskt ner spelglädjen en hel del. Mm. Um, och så är det väl så att det sålde väl inte riktigt så bra som Doom, naturligtvis. Men kanske ändå lite under förväntningarna. Vilket kanske gör att det är nu typ är sju, åtta år sedan vi har fått trean. Som faktiskt redan är, ja vi jobbar med trean. Sen har inte Gena Jones kommit emellan, till exempel, då, mm. som naturligtvis har tagit tid. Men eh, det finns nog en anledning till att det tar sån tid. Intresset för den spelserien när spelet inte är riktigt riktigt där 100% på topp mm. kanske gör att det, frågan är om det kommer, helt enkelt. Sen, det tyckte jag nog redan i första att vissa strider mot slutet blir lite sega. Mm. Uh, nu är jag inte riktigt riktigt klar och jag kommer fan inte ihåg, jag tror att jag har två banor kvar om man säger så och det antar att en av dem är väl en slutboss mm. uh, som jag vill minnas att jag slet med ganska ordentligt men jag kommer fan inte ihåg hur den var utformad alls På tvåan? På tvåan mm. okay. uh, Så jag tänker att det är säkert samma som det var i första, tänker jag, så är lite samma problematik då Ja, för första då är det ju man är väl på någon så här bro som har rasat eller något sånt där. Ja, fan, kanske får spela det också. Där. Jag kommer inte ihåg tyvärr. För där vet jag att det var en del strider som började kännas bara mest sega. Mm. Med de här gubbarna med massa bepansring. Det är ju bara liksom man får hålla på helvetet. helvete. Mm. Kul emellanåt men just uh, att man får Spara och ladda och spara och ladda tills man vet exakt på vilken millimeter, alltså på, på pixel. Okay, ja, den fiende där, den så där, den fiende där. Ja, nej, det låter ju inte speciellt roligt. Um, sen har det gjort det mycket. Det jag tycker det är i det här spelet som jag märker när jag lyckades låsa upp på det som heter Stormgevär, tror jag, med kikarsiktet så att det blir väldigt mycket enklare att skjuta folk i huvudet, har gjort väldigt mycket. Mm. Så det kanske jag tänker att um, om man ska spela det här nu då, så se till att göra det snabbt. För det är det jag spelar. Det är det jag klarar det här spelet med, märker jag. Mm. Mm. Yes, det är väl vad jag har... Nej, jag har faktiskt spelat det till. Men ta något du emellan. Eh, alltså, jag vill inte så mycket sådana här catch-up grejer och göra. Jag, jag har skrivit ner det som jag... Mm. Eh, ska prata om sen, så att just så sett mer än att, det här har ju varit en ganska hektisk vecka, vi jobbar med gymnasiearbeten på jobbet eh, vilket är är, samtidigt som det är den absolut roligaste veckan på läsåret så är det också den mest ansträngande för man jobbar ju hårt, yes. alla inblandade jobbar ju stenhårt det är, det är det som är det goda och det är alltid liksom en form av progression hela tiden och och få hålla i ett nyskrivet och nyutskrivet och vet varmt gymnasiearbete. Mm. Yes. Det är guld. Men då är man också ganska slut när man kommer hem. Så det har väl mest varit, det har varit ett tag nu tror jag. Lite mer comfort gaming. Men jag kommer nog in mer på det när jag pratar om lite det som jag hade tänkt att ta upp idag. Ja, okej. Okay. Så det är väl det. Eller att jag kollar på typ City-akuten växlar <laughs> mellan typ näst sista säsongen ja. och andra. Ja, okej. Okay. Mm. Det var vi inne på lite förra veckan, du och jag i alla fall. Det med sjukhusserier. <laughs> mm. Ja. <laughs> Men du kan väl ta ditt andra spel? Ja, eh, det här är också ett spel som jag spelat tidigare, men kanske redan för två år sedan. Jag dammade i alla fall av och körde igenom eh, det här Turtles-spelet Shredder Revenge. Mm. Eh, Så jag tycker faktiskt är riktigt, riktigt lyckat. Mm. Eh, jag tycker också att det är skönt att nu spelade jag igenom det. Jag tror att det är Story Mode, det heter. Där man liksom väljer banor på en karta. Ja. Vilket, det blir ju lite lättare att klara av då. Man behöver inte spela de här 18-banorna i en sittning som i arcade-mode som finns. Mm. För då vet jag så att risk är att jag är inte är jättebra på sådana här. Um, så jag vet, det finns ju en risk att jag börjar dö någonstans barna typ sju. Mm. Och då kommer jag fan att tröttna. Uh, så det blev story-mode och uppdelat på två dagar istället. Det är lite skönare um. på ett sätt att göra det. Ja, det är inte ett jättelångt spel. Men ändå så kändes det bättre. Um, men som sagt, jag tycker att det känns ju som en rejäl flört till Turtles in Time. Både med mycket animationer och de attacker som går att använda. Uppskruvat med lite fler Specialattacker som man dessutom Låser upp under spelets gång mm. Lite så, först kan man göra En normal, sen får man en hopp superattack och sen får man en Evade-superattack Så det, att det hela tiden kommer någonting nytt Tycker jag är kul um, Som första Double Dragon till bit Är det så? Ja Men Då är det snarare, nu kan du sparkas också Ja, exakt. <laughs> uh, sen tycker jag att uh, fienderna med de här, är det uh, de heter, eller mm. de här fotsoldaterna, uh, finns det ju flera olika varianter på som skapar lite variation och de är ju färgkodade då. Plus alla andra de här klassiska Turtles-fienderna uh, och kanske några som är helt nya också. För det är faktiskt några både fiendetyper och bossar med karaktärer som inte jag känner igen från Turtles- världen tidigare i alla fall. Nej, det skulle väl vara om de är från typ någon serietidning eller något då. Ja, det är väl inte omöjligt att det är så. Jag har ju inte den kollen på Star Wars. Eller på Star Wars. På Turtles. Nej, inte jag heller. Mm. Uh, men jag hade jättekul och det här känns som ett det kan man nog damma av lite då och då och verkligen köra igenom när det mm. inte tar så lång tid. liksom. Um, kanske också lite så här men att det ligger mer hos mig som den sista bossen tycker jag har några attacker som man nästan, även om man lär sig att ja men nu kommer han att göra den här och sen kommer han att göra den här så kommer man nästan på en smäll. Så mm. att man liksom avvarar ett liv på den bossen hur man än gör känner jag. Den kanske inte är så fair i sina attacker alla gånger. Och det finns några bossar som kör det tycker jag. Sen tycker jag också att de banorna där man till exempel åker någon form av skateboard eller flyger genom luften. Så tycker jag att det är när man möter flygande fiender lite svårt att avgöra vad jag ska slå för att träffa. Mm. Att det liksom blir så här, var, var befinner den sig? Ofta hamnar jag över eller under. Och så försöker jag kolla, men om jag står på skuggan då och hoppar och slår, mm. funkar ibland. Jag mm. vet inte om det är så det är tanken att man ska göra, men det blir ju en sån där, när man ska rensa skärmen på alla fiender. Så blev det lite, lite frustration. Men jag vill ändå minnas att det, Turtlespelet är ganska likt det här, Scott Pilgrim versus The World. Yes, Absolut Det, det finns ju mycket helvete kul det här spelet mm, Det var det uh, Jag vet inte om det är samma som har gjort dem Till och med Ingen aning, men grafiken ja. är ju väldigt eh, snarlik mm. uh, Så har du inte kört det här? Ja, finns på Game Pass. Jag känns som jag har sagt det varje vecka nu i fem veckor Men ja, jag gillar Game Pass just nu jätt, Det finns på Playstation Plus också Ja, okej okay. Bra fick vi med det. Och vi är inte sponsrade av någon av dem. Det är kul att säga så, lite ironiskt. Undrar någon som ja. tror att vi är allvarliga när vi säger så? Nej, ja, det var svårt att tro. Kanske om någon lyssnar på sitt första avsnitt för första gången idag. Ja, precis. Sen tycker jag bara att det är roligt att vara obstinat och vägra säga varumärken. <laughs> ja, såklart. Yes, men ska jag ta någon... Hunt här då på min lista. Det tycker jag låter jätte jättebra. Så även om det är lite blandat det är ingen friåkning. För friåkning är när jag inte är rätt dugg jävla förberedd när jag slår på mm. rekordknappen. Nu är jag ju ändå det. Jag är Evelina var på en liten utflykt i lördags. Och jag vill gärna ha någon form av incitament på att åka med på den där. Inför att jag tycker att det är tråkigt men jag är väl lite så ibland What's in it for me? Mm. Eller Evelina har en idé. Det här kan vi göra. Okej, okay, jag vill göra det här också. Så är det. Så att båda får bestämma. Så kan vi säga. Nu, nu var jag ja. diplomatisk. Eh, nej, men hon ville åka till en second hand butik i Vålberg. Eh, jävligt fin butik. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Men det är... I alla fall. Men de hade vi koll efter någon... Biro eller något garderobsliknande, någon form av förvaring i alla fall. Något sådär fint mm. gammalt och i trä, vilar sånt båda två. Ja, så kollade vi i alla fall, och sen var det väl ändå en adekvat sväng att åka till Grums och köpa lite spel. Yes! Det var ändå ett litet tag sedan jag var där. Det vill säga typ mer än en månad. Men eh, eh, gillar att gå runt i den butiken och bara liksom kolla. Ja, såklart. Det är, det är alltid mysigt. Nu kollade jag faktiskt aldrig på några cd-skivor den här gången. Det blir nästa Nej. gång det. Eh, för ganska snabbt eh, så kollar jag ner i en hylla och där. Vänta lite, det här vad är det här för något kul? Oj då. Den här måste jag ha. <laughs> så, och jag vet och då, då, då, då, då kände jag nej men nu, nu, nu är jag nöjd, nu behöver jag inte gå och gräva så mycket mer utan vi, vi kör på den här så jag hittade en PC Engine Duo R yes och en sån har jag ju alltid velat ha mm. för jag vet jag har kollat på internet, jag tror även när vi var på Retroland mässan att jag kollade på en sån, men att det var Någonting som inte funkade eller så där eller vad det kunde ha varit. Någon gång har det väl varit ah, det finns ingen eh, svensk strömadapter så du måste skaffa en omvandlare och så känner man Nej, men då blir det lite besvärligt och kanske skiter i det. Yep. Eh, vilket är dumt för de försvinner ju ganska fort. Då. Eller om man hittar en på internet och så tänker jag, ja, men vid löning så kan jag ju passa på att köpa den. Mm. För grejen är att jag har en PC Engine eller en Core Graphics heter den då. Det är en PC Engine och inte en Turbo Graphics. Mm. Eh, skillnaden på Core Graphics och en vanlig PC Engine tror att det är bättre CPU i Core Graphics. Yes, okej. Okay. Jag vet inte fan om det är jämförbart med en sån här enchips Super Nintendo jämfört med två-chips Super Nintendo. Om, om det är någon sån historia jag vet inte, men den är lite vassare i alla fall men då tänkte jag jag kan väl köpa en cd-spelare till den vid något tillfälle men då måste man köpa någon typ av eh, hur fan ska man uttrycka det inte vet jag, någon ställning eller någonting som du sätter din PC-Engine i och så bredvid ska du då sätta en cd-spelare så du måste ha någon typ av konstellation du ska sätta både själva konsolen och cd-spelaren i Jaha, okej okay. Och de, jag vet inte om det är en 700 spänn eller någonting bara för den och sen så är det ju en cd-spelare och det hittar man inte hur som helst, eller jag gör i alla fall inte det. Nej. Och då skulle det gå på ganska mycket pengar tror jag totalt. Så då hittar jag ju ändå äntligen en PC Engine 2R som har både då en, en utgång för Hue Card som är alltså spelmediet. Typ en mm. platt kassett kan man väl säga då. Ja, visst. Och så var en serie CD-läsare inbyggd i den. Ja, och kan man väl säga det här är väl den konsolen som stred mot Nintendo och Sega i början på 90-talet. Mm. Som aldrig, som jag kan säga talar bara för mig själv nu då, men som jag, vars existens jag typ förstod, först i vuxen ålder, mer eller mindre. Mm. Jaha, fanns det en tredje konsol? Jag hade ju hört namnet eh, några gånger när jag var kanske tidiga tonåren. Eller nej, fan. Strax före tonåren. Men det var nog för att jag läste någon speltidning om PC Engine. Typ de här mm. Superpower och de här tidningarna. Att man hade sett, sett namnet. Men att jag inte fattade att det var en 16-bitars konsol. För PC-engine låter ju som en dator. Så jag tänkte ju MSX eller Commodore eller något sånt där. Ja, ja, visst. Men det är en konsol helt enkelt. Och när jag vet att jag spelade Symphony of the Night första gången. Och så är det ju sista banan på Rondo of Blood som är introduktionen mm. på Symphony of the Night. Och då tänkte jag, ja men det är yes. det där Super Nintendo-spelet Vampires Kiss. Mm. Och sen så läste jag väl någon tidning om det här med, det var väl säkert om Symphony of the Night, att det är uppföljaren på ett PC-Engine-spel som heter Rondo of Blood eller Kino Rondo eller vad de nu hade skrivit. Det minns jag inte. Jag minns inte ens om det var en svensk tidning. <laughs> så det var väl där som jag hörde talas om den första gången och då var det väl lite så att någon gång i mitt liv ska jag ha en PC-Engine och spela det där Castlevania-spelet. Mm. Sen släpptes ju det på PSP och det tror jag var första gången som jag verkligen spelade det. Ja, okej. Okay. Men drömmen har alltid funnits och spelade Jävla castlevania spelet original. Det ja, det är klart. svårslaget att spela på något annat än originalhårdvara. Ja, såklart. Så, och nej, fortsätt du. Jag tar det sen. Ja, okej, okay. nej men så vi fortsatte vår utflykt. Vi drog iväg och fikade också. Vi hade varit på artisan och köpt bulle innan vi drog. Ja. Ja, vad nice. Ja, ja, ja det, är, det är helt oslagbart Toskador, ja, det Ja, väldigt grymma. gott. <laughs> ingen, ingen sponsor. Mm. Bara kärlek. <laughs> Jävla härlig sponsor att ha dock. Ja, det var det hade varit trevligt. Men eh, <laughs> jag tror inte de hade tjänat så mycket mer pengar på att marknadsföra med oss. Hur som helst. så Jag var ju också lite så här spännbar. Jag vill komma hem och så... Kommer hem det första jag gör som jag alltid gör oavsett om det behövs eller inte. Skruva isär den i mikrodelar och diskar plasten ordentligt. Mm. Eh, och jag gör rätt, jag diskar den, gör rent kretskortet, kollar komponenterna om det är några som har börjat bukta. Och sådär, oj det här kommer att läcka. Men allting såg fint ut som fan. Mm. Eh, gjorde rent eh, lasen extremt försiktigt då, med lite isopropanol. Det är ett ord du älskar att säga. Alla älskar att säga det, för alla <laughs> ja. vet vad vilken bra produkt det är om man mm. tycker om gamla tv-spel. Eh, torkar allting ordentligt, sätter ihop den och då kommer jag provet. Kan jag spela mitt Castlevania-spel som jag köpte för ett och ett halvt år sedan nu. Mm. Och det funkar klockrent. Ja, fan vad härligt. Ja, jag ska bara testa och se om det funkar. Nej, här nej, nej, nej. sitter vi någon timme och spelar. Det är fan svårt. Ja. Är kul. Så jag har spelat väldigt mycket PC Engine och är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt nöjd med den konsolen. Jag tror jag fick med en EverDrive också, men jag har redan en EverDrive, så då har jag väl två sådana Turbo EverDrive. Mm. Du kan väl ha en i varje tv här då i spelrummet. Och om man inte vet vad en EverDrive är, vad är det? Nej, men det är sån flashcard. Om man lyssnar. Ja. Man roms på ett minneskort och så. För det här lilla, typ ett micro SD. Och så kan den läsa av spel från den. Så, och så spelar du det där på vanlig eh, hårdvara. Ja. Nice. Mm. Så Castlevania har jag kört. Och sen är jag väl lite mer än halvvägs genom eh, Nutopia också. Mm. En mysig Zelda-klon. Ja. Inte alls lika bra som Zelda. Det, här, det blir lite Nej, enformigt. Det förstår jag nästan. en bit, Men jag tycker ändå att det är ett jävligt mysigt spel. Och Det är mer indelat i regioner. Att I den här regionen finns det två dungeons. Och eh, likt Gold Values till eh, Master System så finns det alltid någon form av hemlig eller eh, trappa eller någonting. Eller någon ingång mm. på varje skärm. Ja. Så man måste springa runt och leta lite ibland så kanske du är Får någon uppgradering eller vad det nu kan vara. Sen är det Dungeons som är ungefär som i Zelda. Då mm. förstår ett, jag. Det, det är ett trevligt spel som jag ändå kan rekommendera om man är i alla fall hardcore-fan av gamla Zelda-spel. så kanske... Ja, man skulle kunna säga att det är kanske och halv av 10 bra. Mm. Okej. Okay. Ja, men det är ändå helt okej okay, tycker jag. Ja, det, det tycker jag. Så... Det har jag kört, jag är väl inte riktigt klar, men snart är jag klara jag har väl botaniserat lite extra i PC Engine slash Graphics 16 biblioteket det har jag gjort med min Core CoreGrafx men det känns lite roligare än när man har en sån här riktigt schysst PC Engine-maskin mm, Såklart det förstår jag fullt ut. Men det är alltså, jag skickar ju en bild till dig på en svart, är det den svarta? Men det är väl den för amerikanska marknaden så din är vit va? Mm. Ja. Men det finns väl en som heter PC Engine Duo och den är väl så gråaktig och sen finns Jaja, Duo okay. R som är vit. Mm. Sen tror jag det finns en som heter Duo RX eller något sånt där. Mm. Men får jag fråga då, kontrollen till det här, det är, är det med två knappar också sånt här, du kan välja turbo eller? Mm. direkt på handkontrollen. Ja, då vet jag vilken handkontroll det är också. Och det finns väl två varor. Det finns ju jag tror att Turbo Graphics då var det original och har turbokontroll. Men jag tror att originalkontrollen till PC Engine inte har någon turbo funktion. Nej, ja, ja okej. Okay. Men den jag fick med PC Engine Duo, den har turbofunktion. Använder mm. inte det super mycket på de spelarna? Det är väl gött? att antar jag. Mm. Jag gillar turbokontroller. Varför gör man inte såna längre? <laughs> ja, det är fan en bra fråga. Finns väl ingen track and field till Playstation 5 i och för sig? Nej. Fan, jag tänker såhär. Vad finns det för spel där man skulle kunna dra nytta av det? Ja, det är ju, Nej. Det, det, är ju det. Ja, Nej, men jag säger det finns ingen modern variant av det. Jag har ju en turboknapp på min datormus. Det tycker jag är roligt. Ja, men du vet ju vad jag tycker. Ja, jag vet Jag, tycker att du, jag vet jag tycker att, att den är vedervärdig. <laughs> jag, vet, jag tänker ibland sen när jag har använt den. Jag måste säga att ja, finns det som min Razer som är. fina, natta, fina linjer ligger perfekt i handen. Nej. Jag väljer den som är vågig och obekväm istället, som inte går att ha handen på. <laughs> ja, men den är ju formad att man ska lägga fingrarna. Det är ju som att den är gjuten för att en hand ska ligga så. Ja, precis. Det, jag, du vet, det, är, det är nästan så att när jag tänker på den nu så kan jag känna hur det känns att ha handen på den och hur obekvämt det känns. <laughs> Så någon sån här jävla... Jag vet inte vad det kallas för typ jag av minne. Ja, men jag tycker att det känns lite grann som att man lägger fingrarna i en skåra som är gjord för att man ska placera liksom <laughs> sk händerna ja? ja, just det. Tänker du stjärtskåra nu? ja Nej. <laughs> Kombinerat med fingrar. Ja, men något annat. <laughs> Vi lämnar det där innan det här <laughs> bara ur <rör> totalt. <laughs> nej, summa summarum. Eh... PC Engine Duo har inbyggt för annars får du skaffa sånt eh, CD-ROM-kort som något extra minne för att en vanlig PC-Engine så det måste man ju också köpa till dessutom. Men eh, jag tror det är CD-ROM 3.0 i eh, PC-Engine Duo R. Mm -hmm. Och det är det som krävs tror jag också för att spela Castlevania. Ja, oh, okej. Okay. Så har man möjlighet att spela Rondo of Blood original så ska man alltid ta den. Ja, naturligtvis. Det är, det är, det är nästan en skrytfaktor bara att kunna säga att man har gjort det. Mm. Så, har du någonting mer kul att dela uh, med dig av? Ja, alltså jag vill väl... Det blir lite komiskt kanske att jag, jag vill prata om någonting som varken du eller jag har spelat på, jag vet. Men som gjorde mig lite glad i själen, får jag säga. Mm. Uh, man har ju sett... Um, hur Dragon Age uh, The Wheel Guard um, liksom har floppat rätt ordentligt mm. um, uh, ja, i runda slänger typ 1,5 miljoner X sålda tror jag, mm. um, inte fyska så sett men jag tror att det är ungefär 50% av vad EA hade räknat med skulle gå åt um, fick ju på sina håll ganska bra betyg men på FZ till exempel ganska dundersågat för ganska simple story och inte så jätteroligt gameplay som de tryckte på ganska hårt där. Mm. Därför så tyckte jag att jag har sett så jävla härligt att se det här Kingdom Come Deliverance 2 få kanonbetyg. Mm. För jag har tittat på lite klipp från den utvecklaren och det här att mycket diskussioner i spelvärlden idag, det är väl att folk gör bara spel för att tjäna pengar. Det finns liksom ingen det är inget genuint bakom det. Mm. Men de har ju känts så sjukt genuina. Så jag har ju också känt lite så för jag har hört att det är ett ganska avancerat spel som kanske inte passar den gemene man som inte är en casual gamer kanske, men ändå sett att det redan har sålt väldigt bra och blir så hyllat känns väldigt gött och vad jag menar med att det är lite svårt att spela det är väl att det är ett rollspel Så till exempel du, du måste sova du måste äta folk kan se ger dig olika bemötande beroende på vilka färger du har på dig liksom vilken klan du visar att du tillhör också att du måste ibland lite då och då på morgonen innan du rider ut i världen bada för ifall du ska, ifall du ska prata med någon tänker att du ska prata med någon sån här Bandithuvding-typ. Mm. Så kan du ju använda liksom så här, övertala honom att lägga ner vapnen. Men låt oss säga att om jag inte har tvättat av mig den morgon och luktar väldigt illa, mm. så kan det vara svårare att övertyga. <laughs> så det verkar vara väldigt, väldigt detaljerat i mycket som liksom, kanske ska säga skältid från vanligt, alltså om man säger så här i Skyrim tar vi som mm. exempel där kan man ju hoppa från uppdrag till uppdrag och man kan springa in och lägga sig i en säng för att få tiden att gå lite och sen kasta sig direkt ut så kan du inte göra i spelet, för du måste både ja, käka och planera summen. så att det kanske inte är någonting för alla därför är det extra roligt nu att jag såg att det på en dag här hade passerat miljoner sålda exemplar mm och det är ju bra för en så pass liten studio. Men jag minns också att när det första kom, jag tror att det låg väl någonstans i betyg där en del tvåor och ganska mycket treor. Men det är många så det här är nästan en indie-studio som har sig på ett sånt här stort projekt. Hoppas det säljer, för då kommer tvåan att bli helt fantastisk. Mm. Och så verkar det också ha blivit. Så är det många som har dratt uh, paralleller till uh, CG Project Red vars första Witcher-spel kanske var... Uh ganska rejält sågat på sina håll mm. men tvåan jättebra och sen trean helt fantastisk också har de ju faktiskt nu får man ge dem räddat sitt cyberpunk också och är väl där uppe i toppen bland utvecklare idag och det är väl inte orimligt att även den här tjeckiska utvecklaren kommer att ta klivet upp dit med sitt tredje spel nu har de ju etablerat sig som riktigt riktigt bra utvecklare uppenbarligen med sitt andra spel här. Sånt är härligt att se. Och jag tror att den här typen av utvecklare behövs just nu. Faktiskt. Det tror jag med. Men jag uppfattade Kingdom Come Deliverance som en medeltids-simulator nästan. Ja, gång. mer eller mindre. Men kanske inte simulator riktigt. Ja, men de kan säga så här då. Det kanske är en flight simulator men inte en DCS. Alltså flight simulator det flyger man, det är mycket regler och verklighet att förhålla sig till. Men jag tror att lär man sig det alla kan lära sig det och klara av det. Medan som det här digital combat simulator som jag har testat som är så avancerat att till och med folk som har flygit F-16 på riktigt reagerar wow, de har verkligen fått till det här. Mm. Uh, så avancerat är den nog inte men som mm. det här jag sa, det här med maten och så tvätta sig och så vidare det är väl simulatordelen men också i grund och botten Där ska mycket... man inte typ smida sina vapen eller vässa jo, och sådana där slipa absolut. Och grejer absolut, uh, sånt förekommer också men också det här uh, som man kanske känner igen från andra uh, rollspel i genren att väldigt mycket dialog uh, olika val, hur storyn uh, utformar sig och att man får välja lite. Uh, jag har sett lite klipp från det. Men de tar vad jag Jag föredrar svärd, stora vapen eller pilbåge. De där klassiska mm. valen finns ändå. Fan det fick mig helt osökt att tänka på det gamla spelet. Defender of the Crown om du känner till det. Mm. Uh, ja. Hur fan ska man beskriva det? Alltså, det känns väl inte helt långt ifrån det här gamla piratspelet Pirates. Nej, nej, visst, absolut. Att, ja, men det är lite, ja, men det är lite turnerspel och det är fäktning och det tar över fort och lite såna här grejer. Alltså lite strategi men också lite strider och sånt. Jävligt kul att du typ nämner, det. Det, nämner det idag, för som av en slump då, så har jag i ett quiz snubblat över det och tänkt idag för mig själv, Åh, Defenders of the Crown, det var länge sedan. Mm. Och så dyker det upp då en andra gång på samma dag, för första gången på 20 år. <laughs> ja, helt sanslöst. Det var ja. väl ett sånt spel som kom till datorer först va? Det finns på 98-vit också. Mm. tror fan det fick en skandinavisk utgåva dessutom. Aha, okej. Okay. Pirates tror inte kom det kom väl till Europa tror jag på någon men inte till men inte som skandinavisk utgåva. Mhm. Mm men Pirates har nog kört mest på Amiga sen finns ju Pirates Gold till Mega Drive också. En remake till Pirates Gold. Ja. Oh. Sen kom det väl fan en remake till PC typ 2006- 2007 där någonstans. Ja, det är väl den som heter Sid Myers Pirates. Uh, ja, det gjorde det. Som jag faktiskt, när jag köpte min, vad blir det, min, min förra PC. Mm. Uh, köpte via GOG. Förlåt mig. Åh, oh, nu kan jag uppleva det här igen. Ospelbart. <laughs> <laughs> när, när man seglar och ska skjuta med kanonen bara, ja. men nu går det ju inte alls här nu nu blir jag ju nedskjuten precis, 2004 är det ifrån oh, jävlar det är så länge sedan ja, 21 år gammalt kör man in i fiendens skepp och hoppar över och börjar fäktas istället så får man välja svärd och grejer <laughs> <Ja>. <laughs> spelade mycket när jag var liten jag begrep ju naturligtvis ingenting åh oh, man kan köpa socker på det här skeppet fan vad coolt <laughs> Wow. Ja, ja. Ah jävlar Oj Och man kan åka ut på havet Och så var man ju vilse och så var det ju kört där eller? Mm. Och så oh, kommer jag Det är för fort att... som man kan fäkta sig mm. Jag verkligen älskade också Musiken när man seglade <laughs> Man säger Helt briljant eh, Piratpop <laughs> mm. Ja shit Men, får man äh, alltså att Så jag Får säga pratmusik som har någonting. Jag tänker ju genast på då typ första eller andra banan på Donkey Kong Country 2 som också är helt fantastisk. Ja, ja, ja. David Wise har väl bara gjort bra musik till spel. Mm. Oh, Wizards and Warriors har ju också ruskigt jävla bra musik. Mm, så är det. Det är nästan som man inte tänker på att det är samma person som gjort musiken till Donkey Kong Country som Wizards and Warriors och de där Kogor Triangle och med gamla Rare-spelen till 1980. Ja, det är jävligt häftigt att säga så. Vad är det sista han jobbat på? Han, eh... Jag vet inte fan. Jag vet inte om han är in-house kompositör till Rare längre eller om han har, kanske inte har varit där på länge men jag tror fan han fortfarande gör en del grejer. Mm. Det är väl inte orimligt att tro. Har du hittat något? Uh, jag försökte, men uh, nej, det kommer ta lite lång tid tror jag. Så vi får ta det sen. Vi, vi släpper den. Ja. Ja, nej, men, eh, kul ändå att det kommer ett nytt spel då som kanske blir alltså Kingdom Come Deliverance 2 och att det kanske blir vem vet det kanske också blir eh, mer tillgängligt för någon som inte är lika hardcore eller så är det ännu mer hardcore och mm. verkligen har sin spelarbas Eller tror du att det, blir, att det blir klassiker nu att eh, Kingdom 3 kommer så småningom dunder success här, över 20 miljoner sålda X, men är mycket mer tillgängligt och irriterar alla som har spelat de två första jättemycket. Garanterat. Ja, det är inte helt orimligt. Men eh, det som jag ville nämna om det här, det var ju någonting som jag om det var igår kväll jag skickade här till dig att jag kan ändå landa i lite så här att, fan det här känns som, det här måste jag ju köra, mm. nu när det blir så hyllat men så kollar man lite så här, ja men det blir mycket mer intressant för dig om du kör första först jag tänkte, ja ah, okej okay. hur mycket är det att ta sig igenom ifall det nu skulle vara så att det är lite mediokert och ligger det så där på mellan 40 och 50 timmar mm. bara, ah, det är fan en del om det inte är jättebra <laughs> ja. jag sitter här och funderar på man, det är väl säkert ett sådant spel som så jag tycker det har väl getts bort gratis via Epic Games någon gång men inte alltid varit med på Rior, tror jag. Nu, nu, vet jag, nu har jag inte kollat den här i december igen som var i år, så det vet jag inte. Men om det kommer på Steam -rian till sommar för så typ 59 spänn. Ja, då kan man väl chansa då och säga: och köpa det då helt enkelt. För jag tror mm. fan inte att jag har lyckats så lägga till det gratis på någon sån här Epic Store eller något sånt. Det är King Ja, precis. Jag tror fan, Jag tror fan att jag fick det med Humble Bundle någon gång. Jag har det på Steam, ja. vet jag. Ja, jag tror tyvärr inte att jag, att jag kanske hade gett upp Humble Bundle på den tiden. Jag ska kolla lite snabbt i mitt bibliotek här. Sök King. Nej, det har jag inte. Attans. Ja, jag vet inte, jag kanske jag Skrev King då. och Sinking Simulator kom upp. Sinking simulator. Ja, sänker fartyg typ. Jaha, jag trodde att man tänk om, det kanske finns en, men tänk dig en simulator där eh, vi säger att det är en eh, maffiaboss eller någonting som sänker dig <laughs> alltså, i sjön och du ska försöka ta dig loss. <laughs> Skulle inte det vara en ganska ett bra sånt VR-spel? <laughs> jo, <laughs> absolut. Sen är det väl svårt att ta sig ur en hink fylld med cement på föt runt fötterna, men vi ser att det inte är så. Och så ska du försöka få loss repet och försöka dyrka upp <laughs> låset i någon kula då kanske. Som en kula och kedja runt eh, eh, ankeln. Ja, du, in och ta patent på det här direkt nu så ingen snor den här briljanta idén. Det är nu vi blir miljonärer. <laughs> och så blir det sjukare och sjukare grejer eh, ju länge man kör. Och sen är det, går det ju på tid då förstås. att du... Mm karaktären ska hålla andan. Ja exakt. Så du behöver inte hålla andan i VR utan det. Och så när, när tiden börjar ta slut, du vet, du blir så här lite svart runt synfältet så här, och det blir mörkare mm. och mörkare. Exakt. <laughs> ja, briljant. Jag tror det kunde ha blivit ganska kul. Mm. och sen efter åtta månader så kommer det ju co-op DLC Jaha. Då, är man, då är man två och då är det naturligtvis så att um, då får man ju sitta med liksom en sitter på skärmen och ser en sak där och så du sitter vid datorn och skärmen till exempel och så har jag vr sett på dig och så ska jag guida dig på skärmen vad du ska göra mm. infiltrator ska det DLC heta mm. för då är det ju en som är infiltratör i den här härvan Ja, precis. Ja, jag tror vi har något där. Ja, det tror fan jag på riktigt också. <laughs> det är det och eh, Doktorn kan komma, The Game. <laughs> ja, vi har två av sådana, ja. Ja. Du, kan come. <laughs> så får man välja karaktär som i Super Mario 2. <laughs> ja. Och så är det Jeff som är liksom allround. <laughs> Eller han är bra mm. på att operera sig själv mm. Blindhalsoperation det, det är hans grej mm. Coolt Ja det tror jag kan bli riktigt coolt eh, Ska jag ta några mer som är på min lista Med risk att det blir eh, En jävla massa skit här nu mm. Förutom att jag köpte En PC Engine duo Och har spelat en massa skojig spel däribland Castlevania så gav vi ut på nätet och köpte lite spel och eh, kunde väl än en gång konstatera att vad fan, japanska importer eller utgåvor är väl egentligen det mest gångbara. I alla fall om man tycker om att spela. Mm? För jag kollade lite grann hur mycket kostar till exempel gimmick. Det är ju dyrt som röven om du ska köpa den skandinaviska utgåvan. Det är ju liksom många tusen lappar för en kassett du får ju ingen valuta för de pengarna riktigt för så bra är det inte Nej. men då kanske du kan köpa en japansk kassett som dessutom har lite fetare ljudchip för ja, inte vet jag, köp nu på inte vet jag, ebay eller någonting för en tusenlapp mm -hmm. det är lite mer gångbart eller ja, att ja, du kan köpa Megaman 5 för 200 spänn. Ja, det är ju verkligen mer rimligt. Eller Rockman 5 blir ju de. Ja, ja, ja men de är ju det hoppas jag verkligen. Och skulle du köpa en skandinavisk utgåva till exempel då, som går i, som är 50 hertz dessutom och går lite långsammare då är det ju lätt fyrsiffriga belopp. Ja, fan, det är helt sjukt för utom dessutom lite sämre utgåva så jag, jag känner litegrann ja, nej. Det är en stor anledning till att det är så jävla värt att köpa japanska utgåva. det är att de är a, nästan alltid billigare. Mm. Det är väl några, det är klart att det finns dyrgripar. Rendering Ranger till Super Nintendo är väl knappast det billigaste spelet i världen om vi säger så. Men andra sådana som är dyrgripare om du köper en europeisk eller amerikansk utgåva är ju inte alls lika dyra när du köper än japansk. Nej, okej. Okay. Vilket är grymt fördelaktigt. Så jag köpte lite Famicom-kassetter. Jag köpte ju en sån AV-Famicom på Retrolandmässan i höstas. Mm, precis. Det, och den, den kan du ju köra en RGB-kabel i också. Få riktigt god bild på en tjock tv. Så vill jag inte ha för bra bild när jag ska spela retrospel. Alltså det är ju inte så att jag behöver ha någon uppskalare till 4K när det ja, är nej, visst. jävla pixelgrafik, utan det ska vara scanlines från en tjock tv och det <laughs> ska vara, vara lite artefakter, se lite smutsigt ut om du förstår vad jag menar. Mm. Men jag, jag, jag går med också på om det är skarp RGB-bild men bättre vill jag fan inte ha för att då nej, nej, ja. jag, grafiken är nämligen inte den är ju inte gjord för en så här skitskarp bild som du får på en platt tv utan Nej. grafiken är ju faktiskt gjord för att det ska vara scanlines mm. och då ser allting faktiskt bättre ut så det är inte, no, det är inte bara att jag är, är bakåtsträvande i mitt tv-spelande men en annan fördel med japansk utgåvor är ju också att de flesta i alla fall i, när vi kollar äldre spel i alla fall typ 90-tal är ju också osensurerade mm. det, det kanske är någon extra scen eller det finns blod i spelet eller sådär, sen är det väl inte så jävla noga om man får se något kors eller sådär, Så där, alltså de har tagit bort i en västerländsk version, det är väl inte jätteviktigt men ändå kul att få så nära original som möjligt och att det är ingen mm. som har ändrat eller sådär Sen finns det väl de spelen som är lite sämre för att de är censurerade. Jag vet att Mortal Kombat 2, den japanska utgåvan, den är censurerad. Att nu när du gör en fatality så blir det svartvitt. <går> Okej. <Okay. går> Och Resident Evil 4 är väl också censurerat i Japan för att det är väl känsligt med just halshuggningar. Så att när du blir attackerad eller dödar den motorsågsgubben så... Blir det liksom inget huvudsmaker av i den japanska eller sådär. Okej. Okay. Så det är inte alltid så att du får den bra osensurerade versionen men äldre spel. Kollar vi dessutom Famicom i, på den japanska marknaden. Tredjepartsutvecklare kunde ju dessutom designa sina egna kassetter. Mm -hmm. Och hade väl också möjlighet att. Eh, komplettera med egen hårdvara sånt där. Ah, ja okej. Okay. Det, det ser man ju även på Nintendo 8-bit i väst, alltså om vi tänker USA och Europa att ah. ja, med Super Mario har MMC3-chippet eller vad fan det heter och då kan man visa två skärmar samtidigt och, eller vad det nu är eller det, du kan scrolla bilden diagonalt eller vad det nu är för olika funktioner de har eller Ja. Extra ljudchip och sånt. Men på den japanska marknaden så kunde de ju vara ganska fria i vad det var. Eh, som med Castlevania 3 som var mer, fler ljudspår. För att det är något extra ljudchip i det. Eller vissa Sunsoft-spel. Ja, Gimmick som jag ändå nämnde förut. Marathon typ inte fick det i USA. Eller i väst. Utan där måste det vara på ett visst sätt. Jag vet inte, det var Nintendo of America tror jag som nu bara gissa lite grann eller dra lite från mitt minne. Jag kan ju komma ihåg, allt är helt jävla fel och då får det väl vara så. Och det, det talar jag också för, för vi körde nämligen igenom kontra igår till Famicom och den versionen är ju jävligt mycket mer spännande än västversionen för det är ju cutscenes och palmerna i första banan. Man ser ju att det blåser i dem, de rör på sig. Alltså det, det är såna grejer. Med det chippet som... Använder du kod? Nej för fan. Mm. Tre liv eller vad är det? Ja, men ja. du får ju massa poäng som ger extra ja. liv så är man duktig på det här spelet så klarar man det utan kod, herregud. Och ett annat skojigt argument är ju, om vi ser till A Link to the Past den japanska versionen, den har ju roliga buggar också för det är ju oftast 1,0 versioner av spel som man spelar och sen är det patchat när det släpps i USA och sen ytterligare patchat när det kommer till Europa. Ja. Då kan man inte utnyttja de här roliga buggarna på samma sätt. Första Zelda-spelet till Disk System i alla fall har ju en rolig bugg att det finns ett ställe där du behöver stegen för att ta en hart container. De som har spelat okay. Zelda vet vad jag menar. Mm. Men att du kan ta den hard containern genom att spela på flöjten för då kommer en virvelvind och fånga den. Och den Jaha. åker ju liksom bara eh, vågrätt. Mm. Och då tar du ju den hard containern när virveln kommer att hämta dig. Men grejen är att det räknas inte på kartan om man säger att den har blivit tagen. Du får mm. en längre livmätare. Men hjärtat är, om du går tillbaka till den skärmen så är hjärtat kvar. Ja, okej. Okay. Så om man begrepp vad fan jag menade så är jag nöjd. Kan jag släppa det. Så roliga buggar. Alltid kul med roliga buggar. Ja. Vissa spel har också en lite bättre balanserad svårighetsgrad. Ja. Och en av anledningarna, om vi tänker i alla fall Konami-spel är väl kanske det mest kända. att eh, i, när, när de kom till USA så gjordes vissa spel svårare. På grund av att man kunde hyra spel och när man hyr spel så vill de väl antagligen inte att man ska kunna klara det under perioden man hyr det för då kommer folk inte köpa spelen. Mm. Så Castlevania 3 är ju betydligt svårare, den amerikanska versionen. The Adventures of Bayou Billy är omöjligt i den västliga versionen. <laughs> okay. Jag har tagit mig till sista banan och det var väl bara ren jävla tur. Du vet en sån där dag man bara har för att man inte har några förväntningar på sin prestation. Ja ja, visst. <laughs> en del spel är ju naturligtvis svårare men då kanske det inte gör så mycket. Mm. Men när jag köpte min AV Famicom så fick jag ju även med en sån dogbone kontroll. <laughs> Okej. Okay. Jag har köpt en till nu så nu har jag två sådana för <laughs> jag insåg att dra åt helvete vilken skön kontroll det är att spela tv-spel med. Ja. Oh. Den ser inte skön ut, man kollar på en bild Men när man håller i den Alltså den sitter perfekt i näven Ja Sen älskar den vanliga fyrkantiga Eller rektangulära kontrollen Men det är något mm. med Dogbone-kontrollen Där allting bara är på rätt plats Och det ja. flyter på Ja, den ser lite gassig ut Ja, men den, den ser märklig ut Men den är riktigt jävla god att spela mm. på Ja. Och sådana grejer släpptes ju inte här. Jag tror dog-boom-kontrollerna släpptes i USA också. Mm, Så okay. det, finns ju, det finns ju alltid roliga tillbehör. Ja, ja. Eller handkontrollen som du har i en hand. Okej. Okay. Eh, man skulle kunna säga att du har. Jag vet inte, har du, känner du till joysticken som ser ut, som kallas för får? Eh, ja. Tänk Tänkte en sån, fast det är ingen joystick i mitt nu, det är ett styrkors i mitten. Ah, ja. Så oh, har du okay. nästan alla knappar runt om styrkorset, och sen så har du två på fingrarna så. På pek- och långfinger som du har. Mm. På undersidan kan man väl säga. Den är ju utformad för japanska rollspel, om du spelar Final Fantasy eller någonting. Jag har en sån till Super Nintendo, riktigt god att spela sådana spel med. Ja. Kan man sitta och, och slaffsa i sig lite. <laughs> inte det, jordnötter eller ostbågar och så behöver man inte torka av handen för han kommer inte att grisa ner kontrollen för du mm. behöver bara ha en hand ja, ja. Mm, nice sådana grejer tror jag inte heller släppte så mycket här en sjukaste jag sett i handkontrollväg här, det är väl nära utan till Playstation mm, okej okay. har en sån liggnas någonstans, inte jätteergonomisk kontroll att spela med <laughs> nej, okej <okay. laughs> men en cool grej Mm. Så, jag, jag, jag vet inte, jag letar nästan exklusivt nu efter liksom, Japan, import eller japanska utgåvor av alla möjliga typer av spel Ja. sen är det klart är det textbaserade spel, det blir ju jävligt svårt om man inte kan japanska och jag kan inte <laughs> jättemycket så att jag, det är ingenting mm. jag kunde väl köra redan Chrono Trigger för att jag kan det spelet och, ja, jag och lärde mig väl läsa namnen på items men så mycket längre än så kom jag ju inte Nej, okej. Okay. I språkkunskapen. Nu har jag inte suttit och övat något vidare heller utan det var ju bara lite brukskunskap för att läsa namn på items. Mm. Men annars supervärt. Vad bra. Jag kände <laughs> Supervärt. Det är <laughs> bra. Nej, men jag har, har säkert pratat om det tidigare också. att Det är ganska fördelaktigt för att det är billigare och Ibland får man också ut mer av själva spelet. Men nu kände jag lite att jag behöver göra en lista i var det är som är så bra med det. Mm. Istället för att lägga orimligt mycket pengar på skandinaviska <skratt> internet bitspel. <skratt> ja. Bara för att det är coolare att ha dem i hyllan för själva spelupplevelsen är ju egentligen sämre. Ja, ja, visst. Nu, nu gillar jag det för att det är nostalgiskt för att det var så jag spelade tv-spel när jag var liten. Mm. Men spelen är ju inte optimerade för att spelas i 50 Hz. <laughs> Nej, precis. Så det är en sån reflektion jag har haft nu under veckan att fan, det här är bra skit. Mm. Alla tiders som Stig Helmer säger när han har fått det dåliga vinstrummet i snor <laughs> Är det någonting mer du känner att du inte uh, Allting upp eller Nej alltså jag har ju pratat om De två jag har spelat och uh, Kingdom come där Så um, Nej faktiskt inte Tyvärr Ska se till att ha uh, sett uh, Någonting till nästa vecka Åremorden oh, ja. som börjar imorgon Mm <laughs> Nej, jag får, jag får väl också börja kolla på någonting nu. Nu när den här hektiska veckan är över, snart, eller när det här poddavsnittet kommer ut, så är det ju fredag faktiskt. Mm. Och man kan kanske prova någonting nytt, kanske. Yes. Eller kolla på någonting. Ja. Såklart. Men tills dess, Joel, vad säger vi då? Mm. Uh, ja, jag vill tacka alla som har lyssnat återigen. Uh, det är jättehärligt, hör gärna av er om ja. ni har något förslag på ämne. det var länge sedan jag sa uh, mm. Facebook rekommenderas då, fyrkantiga öga <laughs> <laughs> eh, och jag vill passa på att tacka alla tre gånger vi säger